Träffa Herrens vänner och gå fram till nådens bord. I tro rättfärdig jord och styrkt av goda ord. Ej tillintet jord och fylld av tv -mord. Öppna din Bibel. Be en enkel bön. Sjung till Guds ära en lovsångskön Veckans andra dagar blir bättre efter det.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 Och sen kan vad som helst ske. Lita på Gud, han hjälp ska ge. Räck bara ut din hand och rör vid Jesus i tro. Och ur avdelningen spaltare. Bönemötet berör världspolitiken.